І якщо прийдуть сюди московські війська, то одразу стати проти панів і за Москву. Вам же відомо, як добре живеться нашим братам у московській Гетьманщині. Та ще радив би я з села кидати і поспішати всім у містечка і міста. Я й сам про це думав, і негайно зроблю все це з мудрою порадою, – заговорив Гершко. Сара з жахом притулилася вухом до щілини, що була в дверцях шафи. Я тут і корчму, і всі гшефти передав у другі руки і взяв Бариш. За три дні я з дочкою покину навіки цей край і переселюся в Умань, там незабаром і весілля відгуляю. Я з твого благословення перебив руку з родичем Твоєї милості. Знаю, ласкаво промовив цадик, і хай вона буде щаслива, як ревека і плодюче, як лія. «А тільки но вийду, – додав Гершко, – відразу дам знати в Лисянський замок самому губернаторові, що в тутешнього священника гайдамацьке кубло. Нехай пан губернатор по-своєму розправиться з ними». От страху та обурення всари потемніло в очах. Спершу в неї спалахнуло нездоланне бажання крикнути і послати їм усім прокляття. Але вона стрималась. Обережно, вилізши з шафи, дівчина знову замкнула двері, позагинала гвістки, подряпавши при цьому палець, але навіть не помітила того, поглинута однією думкою. «Хто знає, – думала тугою Сара, – може з завтрашнього дня замкнуть мене на замок або вирядять до старого дядька в містечко? Боже, розп'ятий, прости мене, я не можу прощати ворогам моїм, не можу. Я на батька рідна, ладна звести руку». Адже він занапастить усіх, хто мені дорогий, він мене силоміць хоче видати заміж. Що мені робити? Коли я зараз ось тут, у цій кімнаті, повішуся, то цією смертю не врятую їх. О, не врятую. Батько зробить те, що сказав. Він викаже їх. А ляхи не помилують, замучать Петра. Як же остерегти їх? Як? Завтра зв'яжуть, але сьогодні. Зараз. Не зв'язана ж я? А вони мої любі, ждуть мене там, за рогом, а може, вони ближче. Сама піду до них. Що буде, те й буде, промовила вона голосно останню фразу і квапливо почала одягатись. Зважившись, вона вже більше ні про що не думала, нічого не боялась і, тільки підійшовшись до дверей, згадала, що батько їх замкнув. Що ж робити? А вікно? манула думка в саре. Вона підбігла до вікна. Почала його потихеньку смикати, але воно не піддавалося. Може було забити, або набрякло і засмітилося від часу. Вчора вона розмовляла через квартирку. Квартирка відчинялася і тепер, але пролізти в неї було неможливо. Саме вікно було високо, і стрибаючи з нього, можна було зламати собі ногу. Та це не турбувало Сару. А що, коли вони поставили після переполоху вартового, і я потраплю їм просто в руки? Майнула в неї друга тривожна думка. «Ах! Однаково!» – вирішила вона. Почала сміливіше шарпати вікно. і Сара й не помітила, якого шуму наробила. Вікно під її руками стукало й дзвеніло. Навіть уламок скла відлетів і зеленкнувши розбився об стінку. Але дівчина нічого не помічала, а ще в більшому розпачі розхитувала раму, що ніяк не піддавалася». На щастя, саме в цей час у світлиці знялася суперечка, і різкий із завиванням гвалт Кагалу заглушив усі сторони звуки, а стара ривка поралася на кухні, готуючи вечерю. Нараз Сара почула під вікном голос, вона відсахнулась, заціпеніла, але той голос не волав, не кликав на допомогу, і тут вона розібрала, що хтось називав її ім'я. «Саро, Сарочка, це ти?» – допитувався хтось у темряві під самим вікном. Сара впізнала той голос і висунула голову в розбиту квартирку. «Я, я, Прісю, мені хоч умри, а треба побачити вас. Над нами висить біда, та ось вікна не відчиню. Петро тут, тут, тут, за тином. А високо від вікна до землі? Не дуже». Подивись, чи немає кого коло корчми. Добре, тільки ти підожди, я гукну брата.